Néhány intézkedést azért meg kellett tennie. Először is Donnak érintkezésbe kellett lépnie a fölöttesével, hogy informálja a történtekről. Ezt a feladatot olyan fontosnak érezte, hogy még ruhát sem váltott, már is elkezdett telefonálni. Mikor a főépületbe visszatért, csak úgy csöpögött róla a víz az irodája szőnyegére, miközben telefonált. Veszélgetés közben Don a panoráma ablakon keresztül kitekingetett a medencére, amelynek vizét az esőcseppek pöttyözték. Tüsszentett. A hangja többször megremegett, mert a nedves ruhák hidege a csontjáig hatolt, de nagyjában egészében sikerült higgadt és szakszerű beszámolót rögtönöznie. Egyetértek, uram. A testület részletes jelentést fog kérni. Azonnal nekilátok. Szeretném azért hangsúlyozni, hogy Griezmann ugye megszökött, elismerem, hogy ezért engem terhel a felelősség, és nem lett volna szabad megtörténnie. Nem is kívánom mentegetni magam, de az előny, amelyet felajánlottunk az öreg úrnak, gyakorlatilag így is a rendelkezésére áll. Lényegében nem érte sérelem. A beszélgetés azzal ért véget, hogy Don fölöttese óvatosan azt javasolta, várják meg a felügyelő testület döntését. Addig is Don biztosította róla, a dolgok visszatérnek a normális kerékvágásba. Don abban reménykedve rakta le a kagylót, hogy az ügyet nem követi majd számonkérés. Felhőrpintett egy löket majd átment a lakosztályába, és fél órán keresztül áztatta magát egy kát, szinte tűzforró vízben. Ellentmondásos érzések között ingadozott. Egyrészt még mindig dühös volt, Griezmann annyi kellemetlenséget okozott neki az elmúlt napokban, hogy Don tényleg élvezte, hogy ingerelheti. És most, hogy Griezmann megszökött, csak még több bajt kavart az átkozott. Az Isten verje meg bárcsak sikerült volna elkapniuk, mielőtt a folyóhoz ér. Saját kezülek puffantotta volna le. Másrészt viszont legalább végre megszabadultak grizzmentől. Vége az ostrom állapotnak. A veterán otthon élete, mint Dón a fölöttesének elmondta, visszatérhet a normális kerékvágásba. Márha ennek a szörnyűséges helynek egyáltalán van normális kerékvágása. Mindent összevetve, Dón inkább megkönnyebbült. Frissen vasal zöld pantallóba bújt, keményített sárga inget húzott hozzá, és vadonatúj bézs kockás sportzakót. Felhajtott még egy pohár bőrbönt, kettő volt a napi adagja, és nyújtózott egyet. Végre lazíthatott. Lement az irodába, lábát fölrakta az íróasztalra, és bekapcsolta a diktafont, hogy elkészítse a jelentését. Mérgesen kapta föl a fejét a hangos motorzúgásra, amely olyan közelről hallatszott, hogy a hatalmas ablak is beleremegett Donháta mögött. Mi ez már megint? gondolta méltatlankodva. A szíve elszorult. Bajós előérzett tört rá, amitől görcsbe rándult a gyomra. Félt, hogy a bőrben felkeveredik benne. Megbarkolta a telefont és benyomott három gombot, hogy átszóljon a... De nem volt rá szükség. Valaki őkön verte az ajtót. Még mielőtt Don azt mondhatta volna, hogy szabad, az őrség parancsnok be az irodába. – Az Isten verte, Grismem! – Beszéljen. – Ez az egész cirkusza folyóval meg az erdővel. – Mondja már! Átrázott minket, esze ágában sem volt az erdőn keresztül megszokni, csak trükk volt, csali, hogy kavarodást okozzon. Amit csökkentettük az őrséget, a helikopter körül visszajött. Ő az ott fent, ellopta azt a rohadt madarat. A kurva életbe, gondoltadon, és rögtön a felügyelő testület reagálása jutott eszébe. Nem tudta, hogyan kerülhet ki élve ebből a slamasztikából. Szól vacogott csuromvizes gyaprű ruháiban, de közben újongani szeretett volna a győzelme fölött. A két férfi, aki a helikoptert őrizte, annyira óvatlan volt szól szökése után, hogy észre sem vették, amint az üvegházhoz mászik, onnan a futópályán keresztül átosan a szökőkúthoz, majd a virágos kertben egy pad mögé húzódik, végül pedig náluk ér célba. Szól ezt a kettőt is úgy tette ártalmatlanná, hogy közben vigyázott, ne sebecsítsse meg őket halálosan. Ez fontos volt. Ha semleges területen gyilkosságot követel, az egész szakma haragját hívja ki maga ellen. Akkor soha sem kapja meg elliótot, és nem éri meg, hogy élvezhesse a hosszú örömét. A fenébe, szükség esetén a világ hírszerző társadalma akár rakétákat is bevetne ellen, csak hogy méltóképp megbüntesse, amiért megsértette az egyezmény szentségét. Így azonban legfőjebb a személyzet megsebesítése és egy helikopter ellopása terheli a számláját. Az abellárd egyezmény megsértéséhez képest ezek a bűnök csak apró csíntevésnek minősülnek. Mintha a civil életbe verekedésbe és autólopásba keveredett volna. A döntéshozók értékelni fogják mekkora önmérsékletet tanúsított. Megértik majd, hogy szól nem a rendszer támadja, csupán elióton veszel Ez nem politikai, hanem személyes ügy. És látva milyen pár viadal zajlik kettejük közt, talán engedményekre is hallandóak lesznek. Legalábbis szó lesz remélte. De mindennek csak akkor van értelme, ha Szól érzi, hogy sikerült kivívni a Krist elismerését. Most is úgy tűnt, mint a Krisz ott ülne mellette és mosolyogva bíztatná. Válaszképpen Szól is vissza rá. Hét éve nem vezetett helikoptert, de Elliot olyan remek kiképzésben részesítette, hogy egy perc sem telt belé, és Szól már magabiztosan irányította a gépet. Felemelkedett a kifutó pájáról, mély haladt el a veterán otthon mellett, majd elérve a terület határát, felszökkent a fák fölé. A mellette lévő ülésen egy Jacki és két úzi hevert, amelyeket az őröktől zsákmányolt, valamint egy csomó teletölténytár. A szíve együtt repesett a helikopterrel. Eliotnak csak egyetlen logikus választása lehetett. Úgy tenni, mintha elutazna, miközben itt marad a környéken, azt remélve szól elszágúd mellette. Bár az előtt számára garantált kezdeti előny figyelembe véve az volna a legokosabb, ha villányból sem Vancouverbe hajtana, felszállna egy gépre, amely elröpíti a világ legtávolabbi sarkába, ahol szól kénytelen volt elismerni, szinte lehetetlen volna a nyomára bukkanni. Természetesen előtt felvérelhetett egy csomó embert, hogy figyeljék a veterán otthont és lőjék le szólt, amint kiteszi onnan a lábát. A helikopter, rosszabb esetben autó, volt Szól egyetlen gyakorlati lehetősége a megmenekülésre. Ez a megoldás rengeteg előnyel járt. A terepet ugye vadon borítja. Kevés útszeli át. Szól még emlékezett, milyen útvonalon érte el a veterán otthont. Visszafelé számolva tudta, hogy ha délnyugatnak tartó útat választ Vancouver felé, semmiképpen nem tévedhet el. Elliotnak két órás előnye van vele szemben. De az autót a környék domborzati viszonyaihoz alkalmazkodva kanyargósan halad. Szól viszont egyenesen repülhet előre. Ráadásul a helikopter nagyobb sebességre képes, mint egy kombi autó. Lényegesen nagyobbra. Negyven perc, gondolta Szó, és mindennek vége lesz. Elképzelte, hogyan őrülnek, Krisz. Már nem csak szemerkélt, hanem egyre erősebben zuhogott az eső. Amikor Szól felszállt, az időjárás még nem okozott gondot. Most azonban már olyan sűrűn esett, hogy nehezítette a látást, és a helikopter nehezen kormányozhatóvá vált. Az alatta kanyargó utat fürkészve Szól mindinkább tartott tőle, hogy valami láthatatlan akadálynak, fának, sziklának, a sötét felhők mögött megbúvó víztoronynak ütközik. Nagyon oda kellett figyelni a terep hirtelen változásaira. Egyetlen vigasz az volt, hogy a borús idő elriasztotta az utazókat. Így oda lengyér volt a forgalom. Többnyire csak teherautók és lakókocsik közlekedtek az úton. Azt a autót, amit látott, könnyű volt azonosítani és kipipálni. Egy Ford LTD, egy Fahové Sirokko, egy Pontiac Firebird. De sevi kombi egy sem. A keresés első perceiben szól egyáltalán nem nyugtalankodott, hiszen Elliot bizonyára már több völgyön keresztül haladt. Szól figyelt persze, hiszen nem árt az alaposság, ám igazából meglepődött volna, ha már most meglátja a kombit. De azután egyre múltak a percek. Harminc, harmincöt, negyven. Ahogy mind sűrűben esett az eső, és a helikopter mind nehezebben irányíthatóvá vált, Szól megijedt, hát ha elszámította magát. Lehet, hogy Eliot előre látta, miként reagál majd Szól, ezért a szárazföld belseje felé indult a tengerpart helyett. Vagy behúzódott valami biztonságos helyre abban a reményben, hogy szól elszágult mellette Vancouver rányába és nyomát veszíti. Mindent ellenőrizni kell, méghozzá többször. A lehetséges variációk szédítő labirintust alkottak, amelyből lehetetlen megtalálni a kiútat. Elhesegette magától a nyugtalanító gondolatokat. Nem engedheti meg magának, hogy kételkedjék abban a megoldásban, amelyet választott. Nem veszítheti el a türelmét. Ha egyszer elkötelezte magát, ki kell tartania a terve mellett. Most már nincs másik út. Öt perccel később kitartása elnyerte jutalmát. Lent nem sokkal maga előtt megpillantotta a sötét sevi nyomott formáját, amit épp egy erdős kanyarban elfordul délnyugat felé. Szól melkasa megfeszült. De rögtön legyűrte izgatottságát. A szín és a típus megegyezik, ám ez még véletlen is lehet. Lejjebb ereszkedett a helikopterrel, hogy közelebbről is szemügyel vegye a kocsit. Se króma cél se fehér gumi. Javul a helyzet, gondolta. Még lejebb vitte a gépet, és meglátta a három utas körvonalait. Kettő elő, egy hátul. Az egyik feketében. Szólt kisé megzavarta, hogy a kocsiban ülők nem fordulnak hátra, hogy a mögöttük haladó forgalmat figyeljék. Viszont férfiaknak látszottak, és a hátul helyett foglaló alak kalapot visel. Még jobb. Ekkor Szól már olyan közel volt hozzájuk, hogy a távcsővénát át leolvashatta a rendszámtáblát. Megegyezett az otthon előtt látott kocsiéval. Szól gyorsított, és tovább csökkentette a köztük lévő távolságot. Előtte, jobb oldalt, férköl alakba kivágták a fákat. Az asztalokkal szegélyezett parkoló kavicsos talaját föláztatta az eső. A hely teljesen kihalt volt. A szamuráj hánya halára. Ha bizonytalan kimenetelű harc előtt áll, abozás nélkül belevág, készen arra, hogy meghalljon, ha kell. Nincs ebben semmi különös, az ember csak összeszedi magát és megcsinálja. Iziguro, Szól Júdó mestere erre tanította őt sok évvel ezelőtt a dodgyóba. Szó, tehát összeszedte magát és csinálni kezdte. Egy pillanat alatt eldöntött mindent, de meghalni nem szándékában. Az út fölött körözött, egyre közelebb merészkedett hozzá. A gépet bal oldalára döntötte, aztán a kormányt jobbra húzta, és a kombi után kanyarodott. Csomó minden történt egyszerre. Szól egy pillanatra meglátta Kasztor rémült arcát a volán mögött. Ha Kastor egyenesen hajtott volna tovább az úton, hogyha a helikopter talpa hozzáért volna a kombihoz, a helikopter elvesztette volna az egyensúlyát, és neki ütközik a sevinnek. Mindkettő azonnal lángba borult volna, és elijött minden bizonnyal a lángok között leli halálát. Csak hogy Szólnak semmi kedve nem volt vele együtt elpusztulni. Kasztor pontosan úgy reagálta, hogy Szól várta. Élesen eltekerte a kormánykereket, és akadálytalanul bekanyarodott a parkoló irányába, az uzsonnázó asztalok és a fák felé. Szól ugyanezt tette. A sevivel párhuzamosan száguldott, rákényszerítve Kasztort, hogy fékezés helyett tovább repesszen egyenesen a fák közé. Az utolsó pillanatban, mielőtt még a helikopter darabjaira esett volna szét az erdőbe zuhanva, Szól elrántotta a kormányt és hirtelen fölemelkedett, kicsi megstucolva a fák koronája. A helikopter plexiüveg búrájában Szól kis híján megsüketült a propeller pokolizájától. Tudta, hogy csak halucinál, amikor robbanás dödejét hallja a háta mögött. Akár halucinált, akár nem, jó érzés volt. Hirtelen hátrafordult, visszarepült a parkolóba, és látta, hogy a sevi orral két fa között egy gömbölyű kötömnek ütközött. Szólt gyorsan leszállt a helikopterre, a légcsavart forogni hagyta. Megragadta a két úzítés a teli tölténytárakat, és kiugrott a fölázott kavicsra. Az eső az arcát csapdosta. mód, két rétgörnyedbe a forgó propeller alatt tüzelni kezdett, és a szétroncsolódott kombi felé rohant észrevéve, hogy a fagyáló gőze felcsap az autó hűtőjéből. Majd több sorozatot leadott a sevére. De valami nem stimmelt. A kocsi ablakai nem törtek ki. Az ajtókat nem szaggatta szét a golyózápor. Szólalca elkomorult. A kombi tehát páncélozott. Az üvege golyóálló. Szóla pocsolyába gázolva robogott közelebb, újabb sortüzet bocsátva a kocsira. A golyók a lökhárítón és az ajtókon csattantak, de nem sok kárt tettek bennük. Oda bent senki sem mozdult. Szól óvatosan szaladt tovább, belesett az esőverdeste ablakon, és kasztort pillantotta meg a törött kormánykerékre zuhanva. Homlokából patakzott a vér. Mellette Pollux. Kirakati bábú volt. Egy próbababa, amelyre ráadták a vászonzakot, amit Pollux reggel viselt. És eljött, a hátsó ülésen egy másik bábú hevert oldalra dőlve, fekete öltönyben, a puha papadóra a gurult. Hát ezért nem fordultak a fűsikettítően beregő helikopter felé. Szól fölfedezte a műszerfal alá beszerelt rádióadóvevő készüléket és ráébredt, milyen szörnyű veszélyben van. Reflexszerűen cselekedett. Elrohant a kombi mellett a fák felé, és érezte, hogy egy golyó hátulról belefúródik a karjába. Egy másik lövedék lehántott egy darabot a fenyőfa kérgéből. A forgás szólállához állához verődött. Szó nem állt meg, hogy a fa húzódva viszonozza a tüzet. Azzal se törődött, hogy kilődöz rá, és hogy tulajdonképpen miképp kerültek a bábok az autóba. Csak rohant tovább a fák között, és alig várta, hogy alkalma legyen gondolkodni. Az adóvevőn keresztül mindenről értesültek. A franc vigye el, miért is nem jöttem rá. Hogy lehettem milyen hülye? Attól a persztől fogva, hogy Eliott elindult az otthon épülete elől, állandó kapcsolatot tartott fönt a veterán otthon személyzetével. Biztosan azt is megtudta, hogy elloptam a helikoptert. Úristen, biztosan számított is rá. A bábuknak már induláskor a kombiba kellett lenniük. Az öreg minden gondolatomat előre kitalálta. És az orvölvész, aki szóra tüzelt. Valószínűleg Pollux volt az, aki egy másik kocsiba követte Kasztort. A szó nem látja meg a bábokat és az adóvevőt, ha nem veti be magát a fák közé, amint a csapdát észlelte, Pólux már rég végzett volna vele. És akkor eljött diadalmaskodna. Nem! üvöltött föl magában szól. Nem engedem, hogy legyőzöm, meg kell fizetnem, Kriszért. Még mélyebbre hatolt a fák és az eső sűrűjébe, és amikor Pólux már nem láthatta, gyorsan irányt változtatott. Az út, gondolta szó. Vissza kell jutnom az útra. Pollux persze biztosan utána ered a bokros suhogását és az ágak recsegését követve, épp ezért Szól idekezett akkor az csapni, amekkorácsak csak bírt. Be akarta csalogatni Polluxot az erdőbe. Amint jó messzire voltak az úttól, Szól úgy tervezte, hogy csendesen halad tovább. Hutás helyett majd inkább kúszik, amivel jól összezavarhatja Polluxot, aztán magára hagyja és visszamegy az országútra. Mert Pollux nem érdekelte, csak Eliot számít, és az egyre jobban zuhogó esőbe szól megborzongott a felismeréstől. Miért tennék ki magát egy öregember ennek az ítéletidőnek, ha nem muszáj? Eliot úgy tervezte, Kasztor fogja Csalinak használni, majd pedig Pollux hátulról meglepetésszerűen támad rá. De Eliotnak arra is fel kellett készülnie, hogy közelharcra kerül sor. Vajon Eliot ott maradna vételenül a másik autóban? Vagy elrejtőzne az erdőbe, amikor így zuhog az eső? Nem valószínű. Az öreg inkább valami meleg és biztonságos helyet választana. Édes Istenem, az öreg ott maradt valahol az út mentén, amely fölött végigrepültem. Ott dekkol valami kajbába, motelba, vagy turistaházba. Az biztos, hogy nem a reptéren várakozik a gépre. Már ha egyáltalán szándékában áll el utazni. De szó, szóval jó pár motel fölött repült el. Ha elegendő idő állna a rendelkezésére, visszamehetne és mindegyiket ellenőrizhetné. De hát épp ez a bökkenő. Nincs idő. Pollux tovább fogja üldözni. A helyi rendőrség hamarosan ideérkezik, hogy megvizsgálja a baleset körülményeit. El kell tűnnem, gondolta Szó. Húsz perc múlva a hideg és szakadó eső ellenére izzadó Szól elérte az út egyik kanyarulatát. Körülbelül 800 méterre a parkolótól. Akármilyen csöndesen és óvatosan haladt, a lapockái között egy ponton szúrást érzett a hátába, ahol Pollux golyója eltalálta. Meg kell találnia, Eliotot. El kell. Amikor meghallotta a kanyar felé közeledő motorzúgást, várt, hogy megbizonyosodjék, nem rendőr autó-e. Megpillantva a viharver furgon, szól, előugrott a fák közül, és intett a sofőrnek, hogy álljon meg. Amikor a volán mögött ülő hosszúhajú srác megpróbálta kikerülni, Szól rászegezte az uzi csövét. A srác elsápadt, beletaposott a csikorgó fékbe, és remegő kezét a feje fölé emelve kiszállt. Ne lőjön, Kezdett hátrálni, majd futásnak eredt. Szól bemászott a furgonba. A sebváltó felvinyogott, amikor a férfi egyesbe kapcsolt. Az autó nagy zözzöttyenbe megindult előre. Végig szágoldott az úton, elhaladt a parkolón mellett, ahol a helikopter propellere még mindig forgott. A kombi első ajtaja nyitva állt. Kasztor. Nem halt meg. A gyomrára szorított kézzel támolgott elő a roncsból. Kasztor meghallva a furgon zörgését az út felé pillantott. Épp idejében ahhoz, hogy észrevegye szólt a volán mögött. Kasztor hunyorogva csóválta a fejét, mint aki nem hisz a szemének. Hirtelen megvonaglott és kiegyenesedett. Vérző homlokkal a fák felé tántorgott, nyilván Pollux miatt. Minden rendben, gondolta Szól, miközben eltűnt a parkolóból. Tulajdonképpen remegül haladnak a dolgok, nem is haladhatnának jobban. Hamarosan meglátott egy sötétzöld fordot parkolni az út szélén. Valószínűleg ebbe követte Pollux kasztort. Mivel alaposságra törekedett, szól megállt és kiszállt a furgomból, és fegyverrel a kezében átkutatta a fordot. De üres volt. A túlsó oldalán dagadó sárba nem lehetett kivenni az öreg lábnyomait, sem azt, hogy merre mehetett. Szól bólintott, még biztosabb lett a gyanújába. Megfordult, hogy az esőn keresztül az autós pihenőt kémlelje. Pollux egyenesen felé rohant. Kasztor mögötte bukdácsol. Pollux megtorpant, amikor észrevette szót, de ahogy lövésre emelte a pisztolyát, Szól beúrott a furgonba. Egy golyó a hátsó rakodó ajtón csattant. Szól megmámorosodva indított. Most már nem tarthat sokáig. Két kanyar után, amikor már biztosra vette, hogy eltűnt üldözői szeme elől, letért balra egy kavicsos útra. Hamarosan ismét balra fordult, és egy sűrű liget rejtekébe vitte a furgont. Levetette magát a földre, és összegörnyedve a zuhogó esőbe mászni kezdett az országú céle felé. Majd a sűrű bozótba bújva figyelt, és várt. Egy perc telt el. Jó leső elégedettség fogta el, amikor meglátta, amit akart. A cselbe vált. A zöld autó elhaladt mellette. Pollux kétségbe esett képpel ült a volán mögött. Mellette kasztor bámult át a szélvédőm. Kétség kívül a furgont kereste a tekintetével. Szó szóval tudta, hogy lelőhette volna őket, amikor elmentek előtte, miután ez az autó nyilván nem páncélozott, mint a sevi. De mit nyert volna vele? Nem ez volt a célja. Eli kellett neki és azt remélte, hogy Kastor és Pollux az apjuk védelmére sietnek. Vezessetek csak el hozzá! Most már nem sokára, gondolta miközben visszaszaladt a furgonhoz. Közel van a vége. Határozottan érezte. Nagyon közel. De nem volt szabad észrevenni ők, hogy követi őket. Szónak olyan távol kellett maradnia, hogy semmiképpen sem lássák meg. Az ő helyükbe darab időnként a visszapillantó tükörbe ellenőrizte volna, nem követike, mint ahogy most is ezt tette megszokásból, hiszen valaki, esetleg egy autó a nyomába szegődhetett. Ennek az elővigyázatosságnak azonban megvoltak a hátülütői. Nem akarta, hogy Kasztról és Pollux megpillantsa őt, szó se láthatta őket. Ennek következtében el kellett rejteni a furgon szem elől, Valahányszor egy-egy motel vagy turistaház közelébe érkezett, és körülkém lett kasztorék autója után. Ez az eljárás unalmas és idegesítő volt. Miután már a negyedik útmenti fogadót nézte végig, Szól kezdett attól tartani, hát ha mégis szem elől vétette a Fordot. A rendőrség már biztosan kiszállt a baleset színhelyére. A hosszú srác szólhatott nekik, hogy ellopták a furgonját. Lehet, hogy már keresik az autót. Na és mi van a veterán otthon őreivel? Ők is rávadásznak, és valószínűleg erősítést kértek. Még szerencse, hogy az otthonnak nincs másik helikoptere. Kénytelenek autóval üldözni, de előbb-utóbb elérnek erre az útra is. A szabadság és a bosszúvágy között ingadozott, és az előbbi lassan az Eliott iránti gyűlölet fölé kerekedett. Hajdabba abba az üldözést, szólalt meg benne egy hang. Nem fogod megtalálni az öreget, mielőtt a zsaruk vagy az őrök ide érnének. Te mindent megpróbáltál, de a körülmények összeesküdtek ellened. Lesz még rá lehetőséged? Nem, mondta magába szól. Ha most engedem, hogy kisúszik a kezemből, olyan messzire megy, olyan jól elbújik, hogy soha többé nem találok rá. Minden nyomot el fog tüntetni. Most kell megcsinálnom. Nem lesz rá lehetőség még egyszer. Fél órával később, amikor már a hetedik helyet ellenőrizte, két sor bungalót látott közepén autóparkolóval. És a sötét fordott át. Az iroda épület előtti neon felirat a sziklács hegységfogadó nevet mutatta. A neon betűk megvilágították az esős félhomályt. A Ford farral-barról a középső bungaló felé fordult, a csomagtartója felnyitva. Szól az országot szélén rejtett el a furgon, majd az eső a fák között felmászott egy bozótos hegygerincre, amelyről kitűnő kilátást nyílt a ford mögötti házikóra. Fedezékből figyelte, ahogy a kisház ajtaja lassan nyikorogva kinyillik. Pollux kukkantott ki rajta, majd gyorsan berakott egy bőröndöt a csomagtartóba, lecsukta a fedelét és visszaugrott a házba. Szól hunyorított. – Jól van! – csikorgatta a fogát. – Épp időben érkeztem. Most készülnek elmenni. Gyorsan számolt magában. Az Uzi ilyen messziről nem elég pontos. Ha szól elhelyezkedik egy bungaló mögött a fordal szemben, lepuffanthatja el amikor kijön az autóhoz. De gyorsan kell leérnie oda. Talált egy rejtett tösvényt, amely a házikóhoz vezetett. Átmászott a lehullott gajakon, és kiválasztott egy helyet a ford előtti sor középső faháza mögött. Egyre erősebben szakadt az eső, egyre sötétebb és idegebb lett. Miközben láthatatlanul várakozott, Szól hallotta, hogy odáállt beindítják az autó nagy teljesítményű motorját. Hirtelen gyanakvás ébredt benne. Ez így túl könnyű, gondolta. Olyan, mint egy csapda. Eliott nem engedné meg, hogy kísérői közvetlenül a bungalója előtt parkoljanak. Sejtik, hogy itt vagyok a közelben. Csaléteknek használják az autót. Mégis szól, biztosan érezte, hogy Eliot ott van valahol. De akkor melyik házikóban? Visszaemlékezett, milyennek látta föntről a gerincről a házak rendezését. Összesen húsz van belőlük, soronként tíz-tíz. Az eső miatt a turisták nyilván nem mozdulnak ki ma reggel, hogy a hegyekbe kirándulgassanak. Különben miért állna jármű tizennégy bungaló előtt? A hat üres parkolóhely közül kettő a fordal szemben lévő ház két oldalán volt. A harmadik lejjebb rögtön az iroda épület mellett. A negyedik vele egy sorba, de éppen lenkező irányban, jobbra, hátul már majdnem az erdőnél. A maradék kettő viszont itt ezen az oldalon. Szó fájó szívvel gondolt vissza arra a játékra, amelyet oly szívesen játszottak Kriszsel az zárvaházban. Eliott magyarázta el nekik a szabályokat. Szélhámosok kopaszták meg ezzel a trükkel a balekokat az utcai népünnepéjekem, mondta Eliot. A játék a következőképpen zajlik. Kell hozzá három ügyes kagylóhéj, lerakják őket egymás mellé egy sorba. Egy borsó szemet dugnak az egyik kagyló alá. Aztán átrendezik a kagylók sorrendjét. Lehetőleg minél többször és minél gyorsabban. Így. És most mondjátok meg, hol a borsó? Sem szól, sem Krisz nem találta el. Íme a bizonyosság, hogy a kéz gyorsabb, mint a szem, folytatta eljött De én azt szeretném, ha addig gyakorolnátok ezt a játékot, amely majdnem minden alkalommal meg tudjátok mondani, melyik kagylóba van a borsó. Azt akarom, hogy a szemetek gyorsabb legyen, mint bárki másnak a keze. A játék emlékezett dühösen szó. Csak most három kagyló helyett hat volt. Valahogy a szűkítenie kellett a kört. Választhatná-e az iroda és az országút közelében álló bungalót? Nem valószínű. Szívesebben ebben rejtőzne el ott, ahol a legjobban álcászhatja magát, vagyis középpen. Persze az is lehet, hogy nem. És mi van azzal a házzal a telep túlsó végén, amelyik legközelebbesik az erdőhöz? Szól a fejét rázta. Nagyon messze van az országúttól, hogyha gyorsan kell távoznia. Persze az elszigeteltsége előnyös lehet, ha közelházra kerül a sor kevesen figyelnének föl a balhéra. Megint csapdába érezte magát. És azok a házak, amelyek két oldalról fogják azt, amelyik előtt a Ford parkol, kézenfekvő lenne. Éppen miatt Szól elvetette ezt a lehetőséget. És mi van, ha Eliod éppen a dolog kézenfekvő voltát használja átszázásul? Szót szóval egyre jobban idegesítették a bonyolult összefüggések. Pat helyzet. Eliott csak akkor fog mutatkozni, ha teljesen biztonságban érzi magát. Szól viszont nem akart addig cselekedni, amíg nem sikerült fölismernie a csapdát. De Elliot csak úgy, mint szól, tudja, hogy a rendőrség hamarosan kiszáll a valeset színhelyére, és kutatni kezd az ellopott furgon után. Nem sokára itt lesznek a zsaruk, továbbá a veterán őrei. Valaminek történnie kell, hogy megszakadjon ez a nyugtalanító bizonytalanság. Valakinek elsőként kell lépnie. Szól elszánta magát, önkényesen választott, de a lelkemélyén érezte, hogy helyesen. Én hol rejtőznék el, ha Eliott helyébe volnék? Valahol arra Pollux körül. Szeretném látni, hogy mi történik, de biztonságos távolságra a forttól. Én ezen a térfélen maradnék itt szemben. A lehetőségek elméletileg lecsökkentek. Szól az üho esővel esőbe lopakodni kezdett az üresnek látszó bungalók felé. Mindkettő balra volt tőle. Tehát rájöttél. Az öreg hangból ámulat áradt. Szól élesen megfordult, és a két bungaló közötti űrbe célzott a fegyverével. És legnagyobb megdöbbenésére szembe találta magát eljutta. Az öreg mindvégig ott állt az egyik üres bungaló előtt észrevétlenül, és most rongyáázva lépett Szól felé. Ilyen kimerültnek és töpörődöttnek Szól még soha sem látta. Na, mire vársz? Gyere és lőj! Szól is egész szívéből ezt akarta, és meglepődve tapasztalta, bárhogy is feszíti a gyűlölet, képtelen meghúzni a ravaszt. Mi a baj? kérdezte az apja. Hát nem ezt akartad? Elismerésem, te győztél. Szól kiabálni akart, de a torka úgy elszorult, hogy levegőt se venni. A melle úgy megfeszült, hogy úgy érezte szétroppan a tüdeje. Kitaláltad, szólalt meg az apja. Az Isten verje meg, jól tanítottalak. Mindig azt mondtam, képzeljétek magatokat az ellenség helyébe. És rájöttél. Megérezted, hogy ezen az oldalon vagyok. Annyira zuhogott az eső, hogy szó nem tudta eldönteni, esőcseppek vagy köncseppek folynak végig az arcán. Gazember! Gaz. Akárcsak te magad. Vágott vissza az apja. Nosza, elismertem, hogy legyőztél. Húzd már meg a ravaszt. Szól alig bírt megszólalni. Minek? Kérdezte végül rekedtem. Hát nem világos. Öreg vagyok. Elfáradtam. Volt még egy lehetősége. Mire? Hogy meghalljak? Vagy lássam, hogy megint meghal egy gyermekem? Elegem van ebből. Túl sok a kísétlet körülöttem. Fúriák. A folyóparton, amikor horgáztam, és oda jöttél hozzá. megpróbáltam elmagyarázni, miért tettem azt, amit te bűnű rossz föl. Nem bocsáthatom meg magának, Krisz halálát. Nem kellett volna kérnem tőled. Lőj! Az eső Eliott gyér szürke haját a homlokára tapasztotta. Miért vázol? Egy profi nem csinál ilyet. Eliott igazán szánalmas látványt nyújtott a testéhez csapadó csulonvizes fekete öltönyben. Az apát parancsolja, hogy örd meg. Nem, rázta meg a fejét szó, Ha maga akarja, akkor nincs benne semmi köszönet. Valóban, értelek. A bosszú nem okoz örömet, ha a gyűlölt szemébe nincs ellenállás. Jó, ha már így alakult, akár abba is hagyhatod. Szól és eljött némán bámult egymásra. Nem azt javaslom, hogy béküljünk ki. Folytatta Eliott. De talán beletörődhetnél a helyzetbe. Az apád vagyok. Bármennyire is gyűlölsz, attól még a bennünket összetartó kötelék létezik. Szívességkép annak az időnek az emlékére, amikor még szerettél, engedd, hogy békében éljem le azt a keveset, ami még hátra van. majd szóval majdnem lelőtte, mert ezzel végre megtagadhatta volna apja egy kérését. De rájött, hogy már elég régóta beszélget Eliottal ahhoz, hogy Kasztor vagy Pollux lelőhesse, ahogy itt tétovázik a nyílt színem. Úgy látszik Eliott valóban föladta. Nem, nem itt, és nem most, gondolta magába. Képtelen volt lőni, így szemtől szembe, ha az apja nem hajlandó az ellenállásra. Hiába tanított meg annyi mindenre, az utolsó pillanatban csak kudarcot vallottak. Az apja keserű gunnyal vonta össze Vagy nem tanított meg elég jól? Folytatta szól. Leengedte kezéből az uzit. És lehet, hogy mégis így van jól. Vége. Visszavonulok. Szarok a cégre. Szarok magára is. Ismerek egy nőt. Ahelyett, hogy magával fogocskázom, itt, el kellett volna mennem vele. Még sohasem beszéltem neked erről. Egyszer régen, még ötvenegybe történt. Talán kíváncsi voltál, miért nem nősültem meg soha. Tudod, választanom kellett. A cég, vagy... Nos, magam sem tudom, jól választottam-e. Megdördült az ég, az öreg felnézett a gomolygó fekete fellegekre. Sokat gondoltam rám, illetve vele. Eliott szemen osztalgikusan elkeskenyedett. Aztán hirtelen megváltozott a hangulata. Megrángatta ruháját. Te meg én, vagyunk. A hangja derűsen csengett. Itt ácsorgunk az esőben. Egy fiatal embernek, amilyen te vagy, meg se kockyan, ha bőrigázik. Te az én vén csontjaim. Gónyolódott kuncogva önmagán. Hál' Isten, hogy vége. Előre nyújtotta a kezét. Remegett. Van egy kis vágytár ki a Egy búcsú pohár jól esne. Előzi a hideget. Maga mondta, hogy soha ne igyünk. Azt mondta, eltompítja az agyat és az érzéseket. Nem is vártam, hogy velem így áll, de most, ha úgyis visszavonulsz, már mit számít? A megszokás nagy úr. Tudom, bocsáss meg. Bármennyire szeretnét, soha sem leszel olyan, mint egy normális ember. Többek között ez is nyomaszt engem. Előtt, fáradtam megfordult és fölépett a bungaló kis teraszára, amely fölött kifeszített pontba nyújtott védelmet az eső ellen. Eliott az át lévő bungaló felé intett, amely erőtt a Ford parkolt. Pollux idegesen állt oda át a nyitott ajtóba, de amikor meglátta Eliott jelzését, ellazította a vállát. Egy pillanat múlva visszament a bungalóba és bezárta maga mögött az ajtót. Szó szóval közelebb lépett az apjához. – Mint hogy valószínűleg soha többé nem látjuk egymást, – mondta Eliott. – Szeretnék megosztani veledett titkot. – Mi az? – Kriszel és a Kolostorral van kapcsolatban. Valamivel, ami ott történt vele. Azt hiszem, segít neked, ha tudsz róla. Az öreg úr bement a bungalóba. Egy bőröntben kezdett kotorászni, még ő kiemelt belőle egy White kis palackot, amelynek az alján kotyogott még egy újnyi viszki. Kell itt valahol lennie egy bohárnak. Ez az. Töltött egy csöppet magának. Biztos, hogy nem is szól velem? Szól türelmetlenül ment oda hozzá. Mi van, Kriszel? Mi történt a kolostorban? Mögötte halkan megnyikordult az ajtó, de ez már elég volt ahhoz, hogy szól résen legyen. előre hajolt és összegörnyet, hogy a vese verő erét védje. Villám gyorsan történt. Ruhasuhogás, megmozdult a levegő. De nem kés, hanem egy zongorahúr villant szól feje fölött, és a szeme előtt átsuhanva lecsapott a torkára. Gárod. Ezt a fegyvert rendszerint az Ingallér rá rejtik. A két fanyelet a támadó kihúzza az ingzsebbből, a drót mindkét végén hurkot képezve a gyilkos megófatja az újjai épségét, miközben folytogatja áldozatát. Szó fellendítette mindkét kezét, hogy a torkát védje. Az ösztönös mozdulat kis hián végzetes hibának bizonyult. André Rothberg mondta, mindig csak az egyik kezükkel védjék a torkukat. A másik kezüket hagyják szabadon, hogy verekedni tudjanak. Ha a drót mindkét kezüket gúzsba köti, végük! Szól még menet közben javította reagálásán. A bal kezét elrántotta a hurok alól. A jobb keze, amelyen pajzsot képezett a gégé előtt, a drótfogé lett. Mögötte Kasztor, aki eddig a nyitott ajtó és a fal között rejtőzött, mégszorosabbra húzta a drótot. Szól alig hallotta, mit mond neki Eliott. Sajnálom, de tudod, hogy nem bízhatok meg benned. Mi van, ha holnap arra ébredsz, hogy mégis meg akarsz őlni. Behajtotta az ajtót. Ez a legjobb megoldás. Nincs lövöldözést, nem kell felesen riogatni a turistákat, így nem hívják ki a rendőrséget. Nyugodtan távozhatunk, nem kell kapkodni. Rönts hogy se kellett folyamodnom. Ha ez vigasztal, szeretlek. A garot kétféleképpen is öl. Az egyik a folytogatás, a másik a torok átvágása. A legegyszerűbb változatnál egyetlen zongorahúr végzi el a dolgot. De vannak már kifinomultabb fajták is, melyeknél több szállat szorosan összecsavarnak, és ipari gyémántokat illesztenek közéjük. Következésképp, ha az áldozat fülemelt kezével megpróbálja megakadályozni, hogy a garotta torkához érjen, a merénylő a gyémántok élével keresztül vághatja a szerencsétlen ember újait. Ez a művelet vette most kezdetét. Szól küzdött, és érezte, hogy a gyémántal kirakott drótok előre-hátra fűrészelik a gégéjét védelmező ujjait. A gyémántok a husát marcangolták, és a csontját érték. Vért sörgött le a karján. Hiába volt előtte hárítóként a keze, szól érezte. A torkát szólító Garott elakassa a lélegzetét. Némánt tátogott. Nyílt az ajtó, Pollux lépett be, rövid időre elvonva Kasztor figyelmét. Ezt a pillanatot használta, ki szól. Bár a feje kóvágott az oxigén hiánytól, előre húzta szabad kezét, ökölbe szorította, könyökét behajlította, és teljes erejéből hátra lendítette. Az ütés kasztor melkasát érte. André Rothberg kiváló mesternek bizonyult. Szó könyöke bezúszta Kasztor boldáit. A csont recsegett és átfúrta a tüdőt. Kasztor hörögve eresztette el a garottot, és hátra tántorodott. Szól nem vesztegette az időt azzal, hogy levegye Torkáról a gyilkoshoz a köteget. Amint Kastor megroskadt, Szól meglódult. Éles fájdalom hasított a könyökébe. Szól rájött, hogy a megrepet, de ez most nem érdekelte. Rodbert kiképzése azon az elméleten alapult, hogy vannak bizonyos testrészek, amelyek sérülten is fegyverként használhatóak. Ezek egyike a könyök. Szó kiegyenesítette a karját, és a fájdalommal mit se törődve tovább mozgott. Kimerevített karjának éle torkon találta kasztor testvérét polluxot. Halálos csapás volt. Pólux öntudatlanul zuhant a padlóra, ahol még egyet vonaglott és kinyúlt. Fantasztikus módon kasztor a mellétért óriási csapás ellenére még mindig nem esett össze. Szó tenyérrel megtaszította a törött melkast, amitől a férfi hátra tántorodott, majd agonizálva dőlt el. Szó letépte nyakáról a garottot, és eli rontott. Én komolyan gondoltam a dolgot. Az előbb csak ugyan nem bírtam megtenni. Nem öltem volna meg. Eliot elfehéredett. Könyörgök, ne! Szól felemelte az uzit, amit dulakodás közben elejtett. Most! kiáltotta a tékozó. Előre lépett és átölelte az apját. A sérült karjával szólította, míg a másikkal az uzit majdnem közvetlen lőtávolba emelte. Eliott megvonaglott. Szó szóval továbbra is átkarolt, amiközben meghúzta a rabaszt, és lenyomva tartotta. Az uzi kattogott, köpkötte az üres töltényhüvelyket, olyan hangja volt, mint egy varrógépnek. És kihímezte bele az apja szívét. Úgy se volt neked soha. Nyögte szó. Apja teste kicsúszott a szorításából, és teljesen összevérezte. Kriszt. Ekkor vette csak észre, hogy sír. Zseppendötte kert vérző újai köré. A csontok, bár a garot beléjük vágott, be fognak gyógyulni. A fájdalom erős volt, de szó nem betról a tudomást. Sietve ledobálta magáról vértől és esőtől átnedvesedett ruháit, és Pollux száraz farmerjét és vászoningét húzta föl helyettük. Sok dolga volt. Az őrök és a rendőrök csak hamar ideérnek. Nem mert visszatérne a ropot furgonhoz, tehát kénytelen lesz a fordot elvinni. Bár a lövésekre kicsördülő turisták látni fogják, ahogy kihajt a bungalók közül. A kulcsokat megtalálta Polluxnál. A biztonság kedvéért majd hamarosan elhagyja valahol. Ha sikerül eljutni a Vancouverbe, eltűnhet. És azután. a rendőrségnek nem lesznek tápontjai. De mi lesz a szakmájával? Folytatják az üldözést. Amíg nem tudja, hogy szabad, nem csatlakozhat erikához. Az eső becsurgott a szobába, amikor szó a bungaló ajtaját. Visszanézett Eliott testére. Kriszért, mondta az imént. Most megbicsakodt a hangja. És én értem.